Ні з чим іншим Ці сліди ведуть у ворота То там, то там можна виявити також слабкі ознаки того Що машина виїхала через інші ворота Тож ми маємо дуже мало підстав Сумніватися в тому, що це саме та машина Яку ми шукаємо Але чому вони виїхали через далекі ворота? Це здається мені очевидним доказом того, що вантажівка приїхала із села. А в цьому селі не так багато людей, котрі володіють вантажівками. Не більш як двоє чи троє. Келвін, власник шинку «Три якорі», має у своїй власності вантажівку. «А яким був колишній фах Келвіна?» – запитав Ньюмен. «Мені дивно, що ви...» «Запитуйте мене про це, містер Ньюмен». У свої молоді роки Келвін був професійним водолазом. Ньюмен і я подивилися один на одного. Окремі деталі головоломки стали складатися докупи шматочок за шматочком. «Ви не впізнали Келвіна серед тих людей, яких бачили на березі?» – спитав інспектор. Ньюмен похитав головою – Боюся, про це я нічого не можу сказати, напевне, із жалем відповів він. Я просто не мав часу, аби щось роздивитись. Інспектор люб'язно дозволив мені супроводжувати його до трьох якорів. Гараж був у кінці бічного провулка. Великі двері були зачинені, але, звернувши на стежку, яка його вигнала, ми знайшли невеличкі двері, що виявилися відчиненими. Побіжний огляд шин цілком задовольнив інспектора. "Тепер він наш, клянуся Юпітером", вигукнув він. "Ось та трикутна виїмка завбільшки з мою долоню в задньому лівому колесі. Тепер містере Келвіне, не думаю, щоб у вас вистачило клепки виплутитися з цього. Реймонд Вест урвав свою мову. «У це й все?» – сказала Джойс. «Поки що я не бачу тут проблеми, яку нам треба було б розв'язувати, хіба що вони ніколи так і не знайшли золота». «Вони і справді ніколи не знайшли золота», – сказав Реймонд і також не змогли приперти до стіни Келвіна. Схоже, він був занадто розумний для них, але я досі не можу збагнути, як йому це вдалося. Його справді заарештували, поклавши в основу звинувачення проти нього слід від автомобільної шини. Але одна несподівана деталь зруйнувала всю справу. Якраз навпроти великих дверей гаража був котедж, що його винайняла на літо одна художниця. «Просто лихо з цими художницями!» – зі сміхом вигукнула Джойс. «І справді, як ви зауважили цілком слушно, просто лихо з цими художницями. Та з них, про яку я розповідаю, хворіла протягом кількох тижнів, і як наслідок дві медсестри з лікарні приходили доглядати її. Медсестра, яка чергувала біля хворої у ту ніч, підтягла своє крісло до вікна, штори, на якому були підняті. Вона заявила, що вантажівка ніяк би не могла залишити гараж перед її вікном без того, щоб вона її не побачила. І вона заприсягалася, що тієї ночі машина з гаража не виїздила. «Не думаю, що це створює якусь проблему», – сказала Джойс. «Медсестра могла задрімати, вони завжди сплять на чергуванні». «Таке справді ем, трапляється», – розважливо докинув містер Петерік. «Але здається мені, що ми приймаємо факти без достатньої перевірки. Перш ніж прийняти свідчення від тієї медсестри, ми повинні були б дуже пильно перевірити, чи можна їй довіряти». Алібі, що встановлюється з такою підозрілою поквапністю, може викликати слушні сумніви в його юридичній обґрунтованості. Але художниця також дала свої свідчення – Повідомив Реймонд. Вона заявила, що почувала себе дуже зле і майже не спала тієї ночі, і що вона безперечно почула б гуркіт вантажівки, адже це був би незвичний звук посеред дуже тихої ночі, яка настала після шторму. Гм, mm -hmm, сказав священник, цей справді вельми істотний додатковий факт. А щодо самого Кельвіна, чи було б в нього якесь алібі? Він заявив, що був удома і ліг спати ще о десятій вечора, але не може назвати свідків, котрі підтвердили б його слова. Медсестра заснула, сказала Джойс, і її пацієнтка теж. Хворим людям завжди здається, що вони не спали жодної хвилини вночі. Реймонд Вест запитливо глянув на доктора Пендера. Знаєте, мені дуже шкода того чоловіка Келвіна. Це вельми нагадує мені випадок, відомий під назвою «Досить дати собаці погане ім'я». Келвін сидів у в'язниці, але ж крім Позначки на шині, яку і справді треба визнати дуже важливим фактом, що навряд чи може свідчити про простий збіг, проти нього не було нічого серйозного, тільки нещасливе минуле. «А що скажете ви, сер Генрі?» Сер Генрі похитав головою. «Річ у тому, – сказав він, – що я трохи знаю про обставини розслідування тієї справи, тому мені не випадає висловлювати свої припущення. Тоді слово надається вам, тітонько Джейн. Ви маєте щось нам сказати? Зачекайну хвилинку, любий, сказала міс Марпл. Боюсь, я неправильно полічила. Дві виворітні, дві лицьові, одну пропустила, дві виворітні, так усе начебто гаразд. Що ти сказав, мій любий? Якою буде ваша думка? Тобі не сподобається моя думка, любий. Молодим людям вона рідко подобається, ліпше промовчати. Не кажіть ні синітниць, тітку Джейн, нужбо, викладайте свою опінію. То ось що я тобі скажу, любий Реймонде, промовила міс Марпл, відклавши плетиво вбік і подивившись через усю кімнату на свого. Племінника. «Тобі варто бути обережнішим у виборі друзів. Ти такий довірливий, мій любий небоже, тебе так легко ошукати. Мабуть, причина в тому, що ти письменник і наділений надто багатою уявою, повірити в історію з іспанським галеоном». Якби ти був старший і мав більше життєвого досвіду, то насторожився б відразу. Повірити чоловікові, з яким знайомий лише кілька тижнів. Сер Генрі несподівано гучно зареготав і ляснув долоною себе по коліну. «Так вам і треба, Реймонде!» – сказав він. «Міс Марп, ви просто чудова!» Ваш друг Ньюмен, мій хлопче, має інше прізвище, кілька різних прізвищ насправді. У даний момент він перебуває не в Корнуолі, а у Девонширі, на Дартмурі, якщо бути точним, і сидить там у Принцтаунській в'язниці. Щоправда... Ми спіймали його не на вкрадених зливках золота, а на зламі сейфа в одному з лондонських банків. Після цього ми перевірили його послужний список і знайшли чималу частку того золота, що було закопане в його саду у садибі Полгаус. Його задум був майже бездоганний, на всьому Корнуольському узбережжі розповідають історії про затонулі галеони, навантажені золотом. Це пояснювало, навіщо йому знадобився водолаз, а згодом мало стати поясненням того, звідки в нього з'явилося золото. Але треба було знайти цапа-відбувайла. І Келвін виявився ідеальним кандидатом на цю роль. Ньюмен зіграв свою невеличку комедію «Надзвичайно добре». А нашого друга Реймонда з його славою відомого письменника використав у ролі важливого свідка. «А позначка на шині?» – заперечила Джойс. «О, я тут відразу все зрозуміла». «Люба, хоча нічогісінько не знаю про автомобілі», – сказала міс Марпл. «Люди міняють колеса, і я не раз бачила, як вони це роблять, і, звичайно ж, для них це не становило труднощів зняти колесо з вантажівки Келвіна, винести його через невеличкі двері на стежку і приладнати на вантажівку містера Ньюмена. Потім із одних воріт...» Виїхати цією вантажівкою на берег моря, навантажити її золотом і повернутися на територію садиби через інші ворота, після чого вони, звичайно, віднесли колесо назад і знову приладнали його до вантажівки містера Келвіна. Тоді, як думаю, хтось інший із них з'язав містера Ньюмена і залишив його лежати у канаві лежати там йому було вкрай незручно і знайшли його, мабуть, значно пізніше, ніж він сподівався. Думаю, його зв'язав і вкинув до канави саме той чоловік, який назвався його садівником. А чому ви кажете, назвався тітоньку Джейн? — із цікавістю запитав Реймонд. Але ж він ніяк не міг бути «Справжнім садівником, чи не так?» – сказала міс Марпл. «Садівники не працюють у понеділок після трійці. Усі про це знають». Вона усміхнулась і згорнула своє плетиво. «Саме цей невеличкий факт і вивів мене на правильний слід», – сказала вона і подивилася через кімнату на Реймонда.